Alhamdulillahi rabbil alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiyai wal mursali nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Wa man ihtada bi hadihi wa sana bi sunatihi la yawmideen të ndëruar shikua se selamu aleykum më rahmetullah. Jemi përsërim e misionin tonë që të të rimi vlerave. Ishim duke folë për kuptimet e nocionit vlerë islamë dhe i qartësuan bisa gjira me rëndësi që të jemi të vedishëm për mirësin që ne e kalonë Allahu subhanahu a talë. Dukë e na bo muslimat, dukë e na e mundësuar që të azbukurojmë jetën tonë me këto vlerë islamë. Dhe folëm rëtha saj se që falën në kuptonë vazhdimësia apo kontinuitetit i në nështim dhe Allahu subhanahu atal, si një priveqorive më të daluara që i ka vlerë e islame. Lita shtu në emision e kaluar, folëm pakës edhe rrëth mënirës e sine e definojmë vlerë në islame nga aspekti terminologik, dhe thamë sa ajo është ato vlerë e jonë një përmledhje e regulave, kriterave, kriterave, njësive matëse me antë të cilëve në e vlerësojmë ndo një vepër, ndo një njeri, ndo një sistemë duke umbështetur të shpallje hirënore apo duke umbështetur apo duke i frimëzuar apo i ndryquar ato kriterë me dritën e ullzimit hirënore që vjen nga Allahu Subhanahu Atal gjithashtu filuam me folj lidhur me konceptin e vlerave të këpërendimort edhe tham se është në qion i ri i cili në përgjithsi është përdorur për të vlerësuar apo për të caktuar dhe për të definuar në një që më vonë është bodi qka që e bën njeri unë, apo diçka që i bashkan gjitët dë një vepre, apo dë njeri unë, apo dë një sistemi, edhe që e bën ata që të jetë në qendrën e vëmendjes, që e bën ata që të pritët për ti diçka e mirë, burim, apo që ndajti kryon emocione që njën pozitive. Përndaj, arritëm dheri tek momenti ku duhet ta përmendin definicionin terminologik të asoj që është vler në botë kuptimin përëndimor. Përndaj, si pas tyre, si që thamë edhe maherët, bëhet fjallë për vlera të cilët tjonë në të njëjtën kohë, diqka me të cilët dalohët do një gjë, do një vejpër apo do një individ, apo do një sistem prej cilësive diqka që e posedon ajo njëri ajo gjë, apo ajo sistem me të cilët pastaj dalohët njëriju apo ajo sistem, apo ajo vejpër dhe e bënë ata që ta meriton respektin, lavdrimin apo e bënë ata që ta meriton kritikën edhe në nën Yon disa siçi që përfitohen apo që i bashkangjiten asaj vepre, aty njeriu apo aty sistemi me anë të vlerësimit. Domethënë se ekziston diçka. Donjë njerëj, edhe dëshirojmë që ta dimë se ajo është njeriu me vlera pozitive apo është me vlera negative apo domethënë me kundërta, me vese negative, varësisht prej këtij gjykimit që japim, varësisht prej veprave të tij, ne do t'i japmi atij një vlerë pozitive nëse themi është i sinqert, është besnik, është ndihmës, ose ata vlersojm me vlerën negative me nota negative nëse atia vlersojm apo bashkangjitin disa si të tjera. Prandaj do të ta përdefinojmë më të mira që e kanë thonë perendimorët se që në një harmonirë bashkohet apo e anin një pikë të përbashkët me definicionin e muslimanëve për vlerën është se koncepti i vlerave tek perendimorët janë bën fjalë për apo ka të bëjë me me stacionet me kriteret me të cilet ne i gjykojmë apo i japim mendimin ton lidhur me ideet e njerëzve, domethënë me idetë e tyre, me vet njerëzit, me veprat, me gjërat, edhe me temat, me qendrimet individuale apo shoqërore. Domethënë ka përfshi gjitha. Varet si shprehën mënyrën se si ne e shohim atë veprë atë individ, varet si shpreh veprat që i i shohim në përimet veprës së tij ne e gjykojmë atë. Në thonë, janë kriterë, janë stacione, me cilët vëprot, edhe pastaj. Ajo që është e mirë, lefdrohët dhe preferohët dhe bëhet prej pjesë e rekomendime, dhe sajo që është e kunder ta, bëhet pjesë e gjirave që nuk e në të preferuara, që nuk rekomendohët dhe që refuzohën, që cilësohën me notë negative. Në thonë, bëhet fjalë, të kvlerët për disa regula, disa stacione, disa kriterë, në primet të cilive ne i vlerësojmë vejprat e njerëz i vlerësojm sistemet, i vlerësojm qendrimet individuale, qendrimet shoqërore dhe në varësi të tyre, në varësi të shpretyrën e e vendosim atë që është uh, pikë uh, apo notë pozitive apo negative vështirë për atë që e ka merituar. Ato që në këtë moment do ta bëj është që do të bëj një krahasim mes definicionit, i cili është definicioni i vlerës në Islam dhe tek Perëndimore, dhe ta shohim se janë dy pika kryesore që i dallojnë këto dy definicione apo që japin avancim definicionet e Islamit edhe e bëjnë ato që është më, që të jetë më i përshtatshëm për këtë shoqëri edhe për shoqërinë e përgjithshme në të kaluarën edhe në të ardhmen. E para është se koncepti i Islamit për vlerat është i mbështetur plotësisht në shpallën hyjnore, në ato që Allahu xhashanoj ka shpallur. Edhe e, elementet e këtyre vlerave islame janë ato që maten dhe që definohen me Librinë Allahut, Kur'anin Famëllarët dhe me Sunetinë e Pekambejës Allahu Aleyhi Vesene. Dhe nuk më bështetën vetëm tek logika apo arsia njerëzore, sa do që të jetë ajo e shëndosh. Pra në definuën si kryesor i vlerave islame apo i kriterëve antë cileve vlerësovët diçka si pozitive apo diçka si negative oshtë tek ajo që njihet sikur shpadhja, hynore, sikur, ullzimi hynor, i cili është i shpadhu në lib në Allahu dhe në sunetin e pëngamberit së Allahu Aleyhi Vesera. Prandaj, gjithashtu, uh, këj sistem nuk më bështetet të arsia njërzore sa dhe që të jetë ajo, e shëndosh, prandaj, me sigurisë si Allahu Subhanahu Atala, si krihu, si sundhu, si drejtu, drejtu si gjithësisë, është a i cili në mënirë më të mirë, edhin se qëvarë sistemi, qëvarë vepre, qëvarë vlera jonë më të përshtachme dhe më të dobishme për njeri unë dhe për qoqerinë ti që ata të zhvidojnë një jetë të lumtu në këtë botë dhe në botën tjetër, si ku se thotë në Koran, që Allahu dhe të mundësojnë tjetë që të jetojnë një jetë të mirë ata që besuan dhe bes... bënë vepra, bën vepra të mirë. Për nëte, kjo shumë në nëci që të kihet parasysh, është se uh, burimi nocionit, i nocionit vlerë, Në përandim është logjika njerëzore, është mënyra se si njeriu i koncepton gjërat. Është me siguri se një pjesë e natyrës njerëzore do të anon ka gjëra pozitive. Por këto gjëra pozitive apo ky anim duhet të forcohet me konceptin e vlerave që i vendos Allahu subhanehu ve teala nëpërmjet shpalljes hyjnore, nëpërmjet drejtimit hyjnor i cili është i drejtë për së drejtë dhe i cili e mundson njeriu të të jetë më afër asaj që është e dobishme të largohet. Përndaj, gjithashtu, aje që e dalon, islamin është një e, sistem apo një kriter i cili është kriter i cili e merë parasysh, edhe interesin individual, por edhe interesin kolektiv. Dhe më thonë, nuk është diqka cila je për parësi njërit për këtu e dyve interese, po mundohet që të kryon një baraspesh, një ekwiliber, mes asoj që është interesi individual dhe asoj që është interesi, i përbashkët dhe gjithë këto i regulon brenda, apo Brenda Souza apo me rregullat e dispozitave asoj që që nhiyet sikur sistemi islam. Gjithashtu ajo që e dallon konceptin islami vlera, vlerat është se ajo është i qartë edhe është më satur për dallim nga koncepti i vlerave në perëndim. E lexova para diskutese në perëndim tani vetë definicioni i vlerave shpeshherë është indikuar nga dy gjëra. Gjëja e parë është Uh, gjurmimi apo uh, synimi drejt idealizmit të e tëpruar. Do më tonë, përmendin disa gjyra që do shtë dhejën te për të idealizuar, që nuk eksistojnë. Për shkak se, në përëndim e shohim atë dalim brenda jetës njërzore, do më tonë, atë uh, dalim të dukshëm mes personalitetit, se si duhet me qenë edhe se si është. Prandaj, edhe vetë, si së në disa sociolog, vetë jetën njërzve o shboj një skene madhe a këtrimit ku si pas një Situata e aktrimit ndryshon. Aktrimi ndryshon. Prandaj japin e japin domethan një shembull, një shembull me e, atë kamarierin i si cili shërben njerëzve, der kur del në mes e njerëzve, ai duket i drejtë, i bukur, i buzqeshur dhe vazhdimisht i gata për të shërbyer njerëzit. Ndërsa kur largohet nga salla e ushqimit ku ai shërben ushqimin apo pijet, atë repër një herë ndryshon gjendja e tij, domethan fillon edhe gërmusat e adopsohet dhe fillon të shfaqë Ato pikat e dobta. Prandaj thot idealizimi i tepruar është problem tek vlerat sepse nuk ka kontakt me ra, me ra, me realen. Domethënë ajo që është synimi i, i vlerave është që ato të bëhen pjesë e jetës reale, nuk jo të mbesin diçka që është jashtë jetës reale. Por përkundrazi idealizimi i tepruar është problematik, ndoshta në të njëjtën kohë është se shumë nga gjërat lidhen me materialen, domethënë shumë nga vlerat lidhen me material. Prandaj shembull e kemi edhe ajo që njëhet sikur etikë komerciale, kur shite si me qëdhim që të përfiton, që të ashetë më dhe vetë, e definonë më njënë se si ka me u vlerësut. Dhe të prandaj, kjo është një problem, dërsa ne islamion të saktuara, edhe ajo që kërkohet nga besimtarë, në shqë në gjdo kohë, në gjdo vend që të jetë me ato, edhe mos me lidhë interesin e ti me diçka në të kësaj bote, por interesi i ti është në, në vend tjetër, në një botë tjetër, në një botë ideale që Allahu xh. është ka krijuar, ku është xheneti, ku është xhehenemi si dëshku, si vend dëshkimi dhe si vend me të cilin Allahu na kërcënon, prandaj ë çartësohet apo është i qartë Islami dhe koncepti islam-biblerave, ndërsa ai kundëthosh është plot me aspekte problematike, fillimisht sepse është burim, burimi i tij i caktimit i tij është logjika njerëzore, arsyeja njerëzore e cile është shpesher nuk është e afqe të balafachohet me situata të ndryshme, prandaj kryohet një e, hendek mes asaj që është ideale dhe asaj që është reale nga një aspekt, edhe dytër në shumicën rastëve në përëndim mundohen që vlera të lidin me, me vlera materiale. Dhe më thënë, ajo që është materiale, është ajo që jepet përparësi dhe ajo që e, e, promovohet si kur diçka që duhet, duhet të kjetë përparësi. Prandaj, në dritë tani një E përmbyllam këtë pjesë lidhur me definicionet dhe me definimet e vlerave në Islam dhe në botëkuptimin perëndimor. Do tham se ka disa pika të përbashkëta se bëhet fjal për kritere, për njësi matse, për rregulla, për parime me të cilat vlerësohen njerëzit, veprat, gjërat e këtu me radhë, sendet e këtu me radhë dhe e përmendëm se ajo ku dallon Islami dhe konceptimi islami i vlerave ose burimi i mundës se si ne i vlerësojmë apo Atm vlerë vler shtesë që e japim gjirave sendeve dhe sistemeve është se atë burim e kemi nga libri i Allahut, nga Suneti i Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do sa ne përndejm, ajo është arsyea njerëzore edhe interesi material dhe përmendën problemin e tepërt, tepër të madh mes idealizimit të vlerave morale edhe kundërta që është realiteti i cili është shumë larg asaj dhe pjesa thetë që ka të bëjë me e mënyran se ku mbështeten njerëzit gjatë definimit të vlerave, nëse ata mbështeten tek logjika njerëzore, ajo shpeshherë është e sulmuar apo është në agresionin e interesit material, prandaj ky interes material është ai i cili e bën që shpeshherë të ndryshojnë definimet e vlerave. Ne këtu do ta bëjmë një pauzë për të kthyer në pjesën e ditë të emisionit ku do të vazhdojmë me pikën e parë nga konceptet përgjë, me e me pikën e parë nga vlerat e përgjithshme islame ku do t'i definojmë se nësa kategorida në vlerën në Islam dhe si, ato, pas taj në, de, në detaje, do të njihemi me disa prejtyre, për taj në ndyqin e pjesën e dytë e emisionit. Këtëme për sërin e emisionit ton, ku do të filojmë tani me kategorizimin e lojeve të vlerave në Islam. Ideja kryesore e vlerave në Islam është se Allahu subhanahu e tala e ka kryuar njerëjunë. Edhe jetë e ti në këtë tok i ka dy qëllime kryesore. Qëllimi i parosh që e të lidet me Allahun Subhane Huetalja të njëson ata dhe të jetë robi i ti në këtë bot. Gjithashtu këtë qëllim, synim të lartë, a i duhet të realizon në përmet jetës në këtë tok të cien duhet të ndërton, të abanon në mënyr materiale duke ndërtu shtepi dhe përmet mend banime edhe kështu më radh, gjithashtu edhe në aspektin shpirtëror, domethënë në aspektin ideal duke promovuar vlera pozitive. Prandaj, shumica e dietetarëve shkencëtarë muslimanë kur i kanë klasifikuar vlerat islame, apo vlerat në Islam, i kanë klasifikuar në tre kategori kryesore, tre kategori kryesore, në tre kategori kryesore. Kategoria e parë ka qenë vlerat më të larta, apo vlerat më sublime, të cilat janë vlerat e përgjithshme me të cilat njeriu ngrihet lart drejt vlerave apo drejt gradave më të larta edhe me të cilat dallohet prej pjesëve të tjera. Për këtyre vlerave është e vërteta. Për këtyre vlerave është nën strimin e Allahut subhanahuleh apo të quhen robbi Allahu xheshanu. Për këtyre vlerave është drejtësia. Për këtyre vlerave është bamirësia. Për këtyre vlerave është edhe urtësia, të cilat konsiderohen si vlera më të larta apo cilësi më Ma të mira me të cilët mund të vlerësoj, mund të stolisë dhe të zbukurojë një njerëj apo ndonjë vepër apo ndonjë ndonjë sistem. Prandaj këto janë më të lartat me të cilët njeriu ngrihet mbi krijesa të tjera. Duke asinuar të vërtetën, duke e ndjekur të vërtetën, gjithashtu në të njëjtën kohë duke nënshtruar Allahun subhanehu ve teala, duke e qenë robbi i Allahut xhashanu, duke u munduar me promovimin e drejtësisë, duke munduar me promovuar dhe me zbatuar atë që është bamirësi dhe urtësi. Gdoj dytë apo kategoria e dytë e vlerave, është ta e kategoria e vlerave me të cilet ndërtohet qytetrimi, apo qyt vlera, qytetrimore. Të, të cilet të lidur me ndërtimin e një shocërije, me ndërtimin e një civilizimi të umetit të muslimanme, të bashkësisë të muslimanme, e cilet në në kuptonë, përparimin edhe intelektual, edhe material. Dhe në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Vetëm se definojnë pa pak më tepër ato vlera të cilat e ndihmojnë për parimin material dhe intelektual të muslimanëve. Edhe këto vlera e kanë natyrën apo ngjyrën e tyre shoqërore që ka të bëjë me ndërtimin e shoqërisë. Edhe projekt i vlerave është vetdia se ti je mëkëmbës i e më këmbë si Allahut në tokë. Kjo është diçka, domethënë, fakti se Allahu të ka vlerësuar mbi krijesa të tjera duke të emëruar se ti je mëkëmbës i e më këmbë si Allahut në tokë. Gjithashtu edhe përgjëtsia dhe ndërgjegja. Jo në disa djenja që Allahu i ka vendosur të këtë njeriu edhe i ka vlerësuar këtë njeri si një krijese cila veprat e veta i bënë varsisht nga ajo që njëhet si përgjëtsia dhe si kur ndërgjegje. Gjithashtu, këtu bënë pjesë liria, si vlerë, bënë pjesë barazia, bënë pjesë vepra, angazhimi, do të tonë, kemi të bëjmë këtu me angazhimi në material, këtu bënë pjesë for bën pjesë siguria, bën pjesë paqja, bukuria dhe kështu me radhë. Domethënë, janë vlera që bën pjesë në atë kategoritë vlera që quhen vlera qytetërimore. Gjithatë po arëshim vlera, të vlera të më të larta, më sublime që e ngri sin njeriu mbi krijsa të tjera, ajo ato ishin e vërteta e gjurmë e pastë vërtetës, vartja e vërtetës, përhapija e vërtetës dhe kështu me radhë. Në mesin e vlera të dyta janë jo vlera që ndihmojnë për parimin e umetit, për parimin e bashkësisë së muslimanëve, qoftë ai për parimin intelektual, qoftë ai për parimin material dhe këtu bën pjesë media se ti je krija se zgjedhur që të jesh me këmbën e Allahut në tokë dhe si të tjera apo vlera të tjera që i përmendëm, do sa lloji i tretë i vlerave janë vlera morale, të cilat kanë të bëjnë me formimin etik të njeriu si krijes. Do ka të kanë të bëjë me ato vlera që e bën njeriu një krijes morale, një krijes etike, e cila me moralin dhe me sjelljen e saj dallon prej krijesa të tjera dhe e bën që ajo të jetë pjesë e natyrshme e sjedhës, jo diçka që ka të bëj me akëtrim apo me shtirje, por e bën njeri unë që gjdo vej për të mirë, gjdo sjedhe të mirë të jetë pjesë e natyrshme e sjedhës që buron nga mrenda dhe jo diçka që është nëzitur edhe e ndikuar nga jashtë dhe këj moral dihmon që të forcon lidet brenda qoqeris, të mbizotron harmonia, të mbizotron mirë kuptimi, bashkëmunimi dhe brenda këture vler Mirësia, besnikëria, sinqeriteti, ndjenja e vëllazërisë, bashkpunimi, zbatimi i premtimit që e kemi marrë për sipër, gjithashtu durimi, falëndërimi, turpi, këshilla, mshira dhe vlera tjera që janë vlera islame. Nëse shikoni subhanallahu këto vlera të tregojnë se sa e pasur sa i pasur është qytetërimi islami. Sa është i pasur apo sa pastoritë mëdha i ofron Islami njerëzve sepse çdo gjë mundohet që ta ndërton edhe atë lidin mes njëriut edhe Allahu Gjereshanu gjithashtu edhe të forcon edhe të ndërton mirë ndërtesen e qoqëris e cila lidet me zvete, fjidhimisht me orvatjen dhe angazhimin maksimal që të përforcohemi materialisht edhe intelektualisht gjithashtu edhe të forcohë lidja me antë të sjedeve mirë, të mirët të që duke të jenë pies e natyres tonë, një diçka që o shënzitur nga diçka e jashtë. Dota nisemi fillimisht me i tregu disa nga vlerat më të larta apo në vlerat më sublime që i ka caktuar Islami apo që janë pjesë e qytetërimit islam, e para ishte e vërtetë. Ne e dimi çka është e vërtetë. E vërteta është e kundër të e kotës, e kundër të e gënjeshtrës, apo ajo është ajo diçka e, me të cilën vlersohet diçka si e saktë edhe ashtu si është. Në në aspektin gjyqësor apo në definicionin gjyqësor e vërteta është kur diçka është në pajtim apo po thot plusisht apo në përputhje me realitetin. Derisa në aspektin e, e botkuptimit islam, ajo e vërtet që është vlerë sublime më e lartë i ka disa kuptimet që duhet ne ti kemi parasysh. E para e vërteta më e, e më e lartë dhe më e, më dalluese për ne si muslimanë dhe për vlerat islame është se ne dimi se Allahu është krijuesi i çdo gjëje që ekziston. Nuk kjo është vërteta më e lartë që ne duhet ta pranojmë dhe ta besojmë, është se Allahu është krijuesi i çdo gjë. Edhe çdo si gjë që ka krijuar sipas urtisë së vet. Allahu xherash çdo gjë që ka krijuar, atë krijim, domethënë Allahu e ka krijuar me diturinë e tij, edhe sipas urtësisë më të lartë që posudon Allahu subhanahu wa taala. Prandaj Allahu është krijuesi i çdo gjë. Prandaj Allahu subhanahu ta. wa taala ne kunat hada ruddu ila llahi maulahumul haq. Dhe pastaj ata u kthien tek Allahu zoti i tyre i vërtet, hoton, Allahu e zoti i vërtet, krius i vërtet, ajët si i ka kriuar. Gjithashtu, edhe vej pre Allahu subhanehu etar, me të cimë kryon, veprimtaria Allahu që e shanuhu, kryimi, sundimi, drejtimi i gjithësis, rinjaldja e të vdekurve, marja shpirtit, aty aty, aty që ju ka orë momenti i vdekjes, jonë vej pre të vërteta dhe ato, Allahu që e shanuhu, i ka renditur apo i vepron sipas e turisë e tij apo sipas urtësisë së tij. Prandaj Allahu na thot, ka thotë ma khalaqa Allahu zalike illa bil haqq. Do të thotë që e ka krijuar Allahu dha gjat veprimit e tij, do të thon krijimi i tij ka qen i vërtetë, ka qen i vërtetë, edhe si i tillë, si krij mundet vetëm të përshkruhet Allahu subhanahu wa taala, jo dikujt tjetër. Sepse është krij nga asgjë, derisa krijimi që e bon njërju, thajmi kushtimis, është diqka, që është modifikimi, diqka e që vetëm se e ka kryuar Allahu subhanahu atan. Gjithashtu e vërteta, në konceptin islam është të besosh me bindje, se, do më thonë, gjdo gjë, për të cilë në kalemru Allahu Gjereshanu, është ashtu si që në kalemru Allahu subhanahu atan. Do thonë, pas një pikë dyshimi, du është të jeshi bindur, se gjdo gjë, për të si në ka folë Allahu Gjëshan, në ka lemruar, në e ka kumtuar Allahu, subhanët talë, është ashtu si në e ka kumtuar Allahu Gjëshanu e Gjële Gjelaluhu. Për ndaj, gjdo gjë është të vërtet, dhe këtë bindje duhet të kemi në zemën atona, edhe e o bindje nuk duhet të jetë asë një pikë dyshimi. Sikur se, është besimi se Allahu Gjëshanu i ka dërguar pejganë bethë. Sikur se është besimi se pejgamberi i fund është Muhammed i sallallahu aleyhi vësem. Sikur se është besimi se namaz jo është vej për e mirë, duke të biemi të bindë, se kjo është e vërtet. Sikur se është bindja se vej për e me e kje që edhe me e shëntuar është që të bësh shirkë Allahu Gjeleshanu, dhe kështu më rallë. Për dhe Allahu Gjeleshanu, kër fletë për këtë lloj të vërtet dhe sotë fëhedë Allahu le dhina amenu li ma khtelefu min apo juozërat e vërtetën ata njerëz që besuan në atë çështje rreth së cilës njerzit ishin thar. Gjithashtu e vërteta në konceptin islam apo në konceptin se si konceptohet si vljerë islame është që ta bësh veprën fjalën e duhur në kohën e duhur me sasinë e duhur dhe më në në mënyrën e duhur. Kjo është e vërtetë. Do të thënë fjalë e duhur, vepra e duhur, në kohën kohën e duhur, në sasinë e duhur. Allahu subhanahu wa taala pe në e kërkon domethënë duke kena udhzuar neve në rrugën në rrugën e drejtë dhe në veprat e mira e kërkon për neve dhe kjo është e vërteta që kërkohet për ne të themi ja, fjalën e duhur apo ta bëjmë veprën e duhur në kohën e duhur në sasinë e duhur dhe në mënyrën e duhur prandaj allah subhanahu wa taala thot kethalika ke haqqat kelimatu rabbike kështu vërtetua fjala e zotit tënd prandaj e vërteta që e përmendim ne si vler më e lartë islame nuk është vetëm një gjykim se diçka është e vërtetë sakt Asa diçka nuk është e vërtetë apo nuk është e saktë. Po në realitet e vërteta është një koncept më i gjer, i cili tregon se Allahu është i vërtetë, Zoti i vërtetë, krijuesi i vërtetë, sunduesi i vërtetë, ai që meriton të adhurohet. Dhe Zoti i vetmi që është një i vërtetë. Gjithashtu edhe lajmat që i ka sjell si Allahu xh. nëpër shpatullës, gjithashtu edhe ligji i tij apo sheriati i tij që e ka vendosur si i vërtetë. Gjithashtu çdo gjë që është e krijuar është krijuar është kriimi i vërtetë për Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj çdo ditë që ne kemi informata për popujt e të kaluar apo për ardhmërinë shkato të ndodh, që na kanë ardhur nëpër shqalas janë të vërteta. Prandaj muslimani kur vjen në pyetje e vërteta nuk ka qendrim neutral. Domethënë nuk ka mundësi tani të thotë unë kam qendrimin neutral. Neutral as nuk e pranoi apo as nuk e mohoi, por kurrë të mosë muslimani kur të vjen e vërteta në këtë mënyrë nga Allahu subhanehu ve teala, apo është e vërtet ashtu siç e definon Bot kuptimi i sistemit ai duhet ta pranon atë dhe ta zbatojn. Ai është i obliguar që ta që të gjurmon pas të vërtetës, që të angazhohet sa më atë për çeta mëson të vërtetën. Gjithashtu edhe ta bartë atë të vërtetë, të gjikon me të vërtetë, ta zbatojn atë të vërtetë në jetën e tij. Domethënë, nuk ka qendrim neutral, nuk ka diçka që unë e kuptoa ku është e vërteta tani, e ku vendos vetveten në standby, domethënë në pauzë dhe nuk bëj asgjë. Jo ti e obliguar që të gjurmosh pas së vërtetës, kudo që ta gjeshtësh ta bartësh, ta marrësh me veten të vërtetën, që të gjukosh me ta të, të veprosh me ta e ta përhapish në mesin e njerëzve. Prandaj Allahu subhanahu wa taala në Kur'an i drejtohet Davudit alayhis salam dhe i thotë: Ya ja, Davudu inna ja'alnake khalifatan fil ard, o Davud, ne të kemi bërë me këmbës në tok, fa hkum baina an-nasi bil haqq. Prandaj ti gjikon në mesin e njerëzve me të vërtetë ولا تتبئ الهوى dhe mos hecë pas epshit fejudillu kja në sebi lilla, i cili pas të edhe të largohet nga rruga e drejtë. Përndaj, Allahu Subhanehu e tala për neve kërkon që ku do që të jetë të vërteta të hecim pasaj, të gjërmojnë pasaj. Gjithashtu në të njetën kohë i ka kritikuar ata të cilët e mohojnë të vërteten, ose mundohon që ta shëmtojnë të vërteten duke e ngatrua, duke e përzirë, të vërtetën me atë që nuk është e vërtetë prandaj Allahu nuk më thot, u la telbisul haqa bil batil wettektumul haqa wan tum taalamun dhe mos e ngatroni të vërtetën me atë që është e kot dhe mos e heshtni të vërtetën do të thon, mos e fshehni të vërtetën duke qenë se ju e dini. Prandaj, qendrimi i besimtarëve lidhun me të vërtetën nuk është qendrim neutral, është qendrim i cili vazhdimisht ne kërkon që ta kërkojmë ta bërtim edhe Ta kuptojmë se ku është e vërteta. Ta dimi se Allahu është krijuesi i vërtetë, se krijimi i tij është i vërtetë. Çdo gjë që na ka lajmëruar Allahu duhet të bindemi se është e vërtetë dhe me bindje që nuk pranon as pak dyshim. Gjithashtu në të njëjtën kohë të gjykojmë të vërtetën ata për hapim atë dhe Allahu i ka kritikuar ata që e heshtin të vërtetën, që nuk kuajmton njerëzve ose të cilët janë gatren të vërtetën, pa do të thonë e paraqin të vërtetën me atë që është e kotë. Prandaj natyra e të vërtetës në Islam është ë shembulli apo shtylla kryesore mbi të cilat ndërtohet Islami, dhe i cili është baza e fisnikrimit të shpirtrave të besimtarëve, edhe është cilësia me të cilën ngrihet më lart çështja e besimtarëve apo pozita e tyre. Prandaj, e vërteta është e pasqyruar në besimin e saktë që e kanë besim besimtarët. Do thonë, besimi se si ne e besojmë Allahun subhanehue ve tala, ta është reflektim i vërtetës. Gjithashtu, e vërteta është reflektuar edhe në ditorinë e dobishme pastaj s'na gjurmojmë. Gjithashtu e vërteta është reflektuar edhe në veprat e mira që ne i bëjmë. E vërteta është reflektuar edhe në moralin e mirë me të cilin ne veprojmë. Prandaj e shohim se Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an me të vërtetë e quan edhe Islamin, me don të thonë emërtimin e vërtetë e përdor për ta ë ëmëruar Islamin. Allahu në Kur'an thotë hu alladhi arsala rasulahu bil huda. Allahu shejtë si e dërgoj pejgamberët me udzim u dini il hak aleme fen e se vërtetës do të thonë fen e se vërtetës do të thonë çdo gjë që ka sjell si kë din është e vërtetë që ne duhet ta bardhim edhe ajo të reflektohet edhe në besimin tonë edhe në diturinë tonë edhe në veprat tona edhe në moralin tonë prandaj edhe kret emërtimi i fes është shumë me per plot plusish me liri mundemi ta themi se është ë e vërtet që ka ardhur prej Allahut subhanehu ve teala qadaj bidin huw alladhi arsala rasulahu bil huda Allahu dërgoi pejgamberin e tij pe me udhëzim dhe me fen e vërtet me fen që quhet e vërtet liudhira hu alad dini kullihi që ta ngritë të mbi fetë tjera që ta bën ata që ta dhe të ngallë nda të bizo të mbi fetë tjera prandaj islami i thret besimtarët që të kapen fort për të vërtetën që të qëndrojnë pranë të vërtetës në çdo çështje që të veprojnë që të lartësohat më lart pjala e vërtet, atësa kanë mundësi, edhe kjo është obligim, do më thonë, muslimani është i detiruar dhe i obliguar të qendron me të vërtetën në gjithdo kohë dhe në gjithdo vend. Pra dhe Allahu Subhanehu e Taala, e ka bërë si një lid shunor në gjithësi që të mos arihet do një qëllim i lartë nëse njerëzit e në lakë të vërtetës. Do më thonë, e vërtetëa eksiston, por ajo që e bon që e vërtetëa të del në sheshë është ang Njerëzve, kjo është ligj hinor në këtë botë. Allahu subhanahu wa taala pritet e kërkon ti thu, mundosh me thon, ekziston në vërtetë, njerëzit e dinë në vërtetë. Po për të gathë njëra e vërtetë, për të ngritur më lart ajë e vërtetë, kërkohet angazhimi i njerëzve, qoftë angazhim individual, qoftë angazhim kolektiv. Kjo është theyr edhe obligim vesentrale që vazhdimisht jen të jenë pranë të vërtetës. Prandaj Allahu subhanahu wa taala. Edhe vetë gjurmimin pas të vërtetës e ka vlerësuar se thot pegamberi sallallahu aleyhi wasallam, aj i cili hullumton për të gje, gjetur të vërtetën e të ndonjë qërtje. Edhe e qelon i ka dyse vape, e ka dyse vape, se vapejne hullumtimit edhe e ka është problemin se e ka gjetur të vërtetën. Dërsa aj i cili Angazhonta djente vërtetën, por Allahu nuk jep ja mundësinë që ta zbulon ku është e vërteta. Se në Islam jon di sa dispozita që duhet të helëm të humbton, të bësh ijtihad, të angazhohesh, prandaj vet lav vet angazhimi në gjurmim të së vërtetës është i lavdruar tek Allahu subhanahu wa taala, prandaj edhe nëse gabon, prej të cililor gohat mëkati i gabimit, domethënë amnistohet nga i gabim sepse nuk e ka qelluar të vërtetën, por vet gjurmimi i pas të vërtetës është ajo që vlerësohet dhe me të cilën e fiton e fiton shpoblimin e Allahut subhanehu ve teala. Prandaj a jerë çepër neve kë koha tosh që ta dim se e vërteta jo vetëm që duhet të pranohet, jo vetëm që duhet të bartet, ne duhet të angazhohemi që ajo dhe ajo të del në shesh. Sigurisë e cituam ayetin ku Allahu dhe Shehën thotë li yudhira hu aladin kulehi që të del në shesh, të bëhet i dukshëm për gjithë njerëzit e vërtetë. Wallahi sot jemi duke jetuar në një situatë ku shumë prej njerëzve nuk e dinte e vërtetë, nuk dinte blashen e vërtetën. Edhe kur tju tregosh në mënyrë më me argumente fetare me argumente logjike shumë prej njerëzve e pranojnë prandaj. Doshta shkaku pse njerëzit nuk e njohin të vërtetën, të vërtetën lidhur me Allahun subhanuhu te alih, lidhur me Islamin, shkaku është mungesa e informimit të saktë. Prandaj, praneve kërkohet angazhim, edhe vetjulmi i pas të vërtetës është, domethënë rrug drejt sevapit tek Allahu dhe, dhe shenu edhe atëherë kur gabojmë sikurse cekëm hadithin, idhastahad mujtahidin fa akhta falahu ajrun nëse mujstehidi gjurmuesi pas të vërtetës ai që angazhohet bën ijtihadin edhe atë jap mundë në mëtare të gabon atëra ka një sevap, desa nëse ai e, e ka çelur nikadë sevap, sevapin se ka çelur të vërtetën, gjithashtu edhe sevapin e shpërbimit pse është angazhuar. Cili është kriteri i të vërtetës në Islam? Kriteri i të vërtetës në Islam është se varësisht për çka bëhet dallojn kriteret. Prandaj ne folëm pak më herët se në perëndim sipas se apostujt kryesorë e kanë e kanë e kanë vendosur e kanë kategorizuar të vërtetën dhe thonë se gjurmimi pas të vërtetës duhet të jetë lëvizje si të drejtuesi kryesor i angazhimit shkencor. Dhe sa ne në Islam e dimi se për çdo burimi që është humntimi shkencor dhe zbullimi disa rregulla apo disa ligjera që ekzistojnë në ditën gjithë, e gjësit, ekziston edhe një mënyrë tjetër e ardhjes së informatave, ajo është nëpërmjet shpalljes. Prandaj mënyra se si ta njohim Allahun subhanehu ve teala për shpalljes që na vjen prej Allahut subhanehu ve teala që nëpërmjet kontinuitetit të pandërprer prej, prej Nuhit alajih dhe prej Ademit alajih deri te Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem kemi edhe burim tjetër ajo është natyra njerëzore e cila e njeh Allahun xheshanu edhe e njeh son atë prandaj çdo herë kur ky natyrë është larg apo largohen prej saj gjërat që e turbullojnë gjërat që e pengojnë që ta shohë të vërtetën A tjerë do të arin që gjëgjënjëriun e natyrës së pastër, fitrës që natyrën e ka krijuar Allahu xhashama ta një të vërtetën ta tashoh. Të, të prandaj e shohmë se metodologjia e Kuranit është që vazhdimisht mundohet që ta zgjon këtë natyrë të pastër, këtë qendrim të pastër tek njerëzit dhe ato ta kuptojnë atë zëdjën e vërtetën. Prandaj i përkujton se kush është e vërtetë, si ta zëdjën e vërtetën për të cilën kanë dëshmuar edhe vetë ne të kaluërëm, prënda Allahu Gjerushan kur në atëtë, vajid e khada Rabbu kemin bëni Ademe, min dhuhurihim dhurrijeta hum, dhe kur Allahu Gjerushan hu, nga shpina e Ademit, në dhëri pasardhësit e Ademit, wa është hedahum ala enfusim, dhe i bërë që të dëshmojnë për Allahu Gjerushan, wa mundësoj që të dëshmojnë, ka alastu bi Rabbe kum, anuk jamune zot i uaj kalu, bela, shahidna, në gjithë kanë dëshmojnë, pr Dëshmi që ne, shpirtrat ona kanë dhënë Allahu dhe janë munduar që ta zgjon, ti largon pengesat, barierat, obstrucionet që pamundsojnë natyrën e pastër që ta shëhtë vërtetën. Prandaj, gjithashtu edhe edhe mënyra se si apo shpatullat që na kanë në, në prani pejgamber, pejgamber veç një mënyrë tjetër e arritjes deri tek e vërteta, dhe në të shohim se shpeshën Allahu thët në mendim në meditim në analizë rreth argumenteve që Allah i ka krijuar në gjithësi. Prandaj duhet ta dim se çdo arkaqull njeriu e analizon jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe është zhveshur nga epshet e tij, individual, edhe nga presionet shoqërore, edhe është sheh personalitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, biografinë e tij, thirrjen e tij, librin, librimet e tij në kaq arth, edhe të cilën e kanë për e, e përshkruan domethënë është mucjiza që i jë zon Allahu që i jë zon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam atëra do të binden se është e vërtet kjo mestesë që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sena këto kemi shumë argument që e bashkojnë apo bashkohen dhe forcojnë njëri me tjetrën edhe vim vim deri tek bindja e plotë se kjo mestesë na ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është bindje e plotë të cilën ne duheta ta kemi parasysh. Prandaj Allahu subhanahu wa taala prenëve kërkon që të mundohemi, ta njohim të vërtetën nëpër shpalljes, nëpërmjet zgjimit të natyrës së pastër që e kemi brendin ton, gjithashtu edhe duke u munduar që gjat gjukimit, gjat studimit të jetës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të largojmë e fshehtë individualitetin, të largojmë presionin shoqëror, do të bindemi se e vërteta është në atë që e ka shpall Allahu subhanahu wa taala. Prandaj Allahu në kuna thot, kull innama ajdhukum bi wahide. Thot, Allahu, unë me të vërtet, ju këshiloj me një gjë. Enteku mulillahi methna vë furadha, që të qohëni për të falur, të indiretoni Allahu gjershanu vet edhe në bashkësi, thumë me të të fekkeru. Ma bisahibikum minë gjinnë. Dhe pas të i mendoni, me të vërtet, izgjedhuri juaj, apo shoku juaj, pejgamberis Allahu a.s. nuk është i semur apo nuk i ka kapluar atë ndë një, dania gjin. Prandaj, ajo që duhet ta dimë se rruga njohjes së teksteve fetare që kanë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është gjithashtu një mënyrë sa si ne arrim deri tek e vërteta. Prandaj, sa i përket të vërtetave që kanë të bëjnë me gjithsinë, që kanë të bëjnë me shoqërinë, disa lëgjë në shoqëri, në Kur'an i gjejmë disa drejtime apo në çfarë drejtime duheta drejtojmë mendimin ton që të arrim deri tek ato? ata kuptojm se cilaja është e vërtetë e lidhur me gjithsinë edhe me lëvizjet në shoqëri dhe në Gjith, gjithsi edhe me ligjet që ekzistojnë në këtë gjë. Ne me këtë me këtë pjesë që e sqejuam ne do ta përfundojmë këtë emision me shpresë që të vazhdojmë me bisedën tonë në emisione të tjera ku do të vazhdojmë me vlerën e dytë më madhore që ka Islami, ajo është vlera e nënshtrimit e paullurimit te Allahu subhanahu wa taala. Ju përshëndesim në takimin tonë të ardhshëm. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mm-hmm.